Sekel pályája a 90-es évek elejétől ír prózát, novellát, tárcanovellákat, színműveket, Ibushar, Mausoleum, Hullámzó Balaton és még nagyon sok más mű. Olykor mások, arca mögé bújva, sárpogárdialánként, dumfendrekként jelentkezik. Közéletről ír, meg hangulatról, meg hangulattalanságról, meg arról, hogy lehet, lehet itt élni, most. A belső közlés mai vendége. Parti Nagy Lajos író Jó estét kívánok, tehát a belső közvés mai vendége, Parti Nagy Lajos. Ha az elmúlt néhány évvet nézem, és ha nevet középpontba kerül, vagy megjelenik veled interjú, akkor általában az a fülkeforral kapcsolatos, vagy aktuális politikai kérdésekben kérdeznek téged, az arra való reflektálásokkal ö, kapcsolódik össze a neved, és már ebben az időszakban is születtek például színpadi műveid, de azért alapvetően a politika határozza meg a te nevedet, hogy ez mennyire ö, veti vissza az íróságot, mert ez egyfajta más íróság, vagy nálad ez nem okoz gondot, vagy vissza lehetett érni ahhoz a parti nagy lajusi írói ö, munkássághoz, ami volt, vagy az írónak az a dolga, hogyha helyzet van, akkor erre reflektálni kell? Hát ez egy nagyon nehéz, nehéz kérdés. Ugye, amit mondasz, az onnan abból fakadsz, hogy amikor én 2011-ben elkezdtem ezt a sorozatot az éjsbe, a magyar meséket, akkor túlságosan is megette az életemet. De nem bánom most se, bánom most is elkezdeném, illetve a másodjára, de hogy kezdeném, elég volt belőle. De nem azért volt elég, mert nem csinálnám még egyszer, hanem mert, hanem mert egyszer végigcsináltam, ez a számra fontos volt, én nem gondolom azt, hogy én bármit is változtam, és hogy nekem most vissza kéne térnem. Ja, én sem így gondolom, csak vagy bizonyos mm. írások elmaradtak, amik. Hát bizonyos bár... írások elmaradtak, mert valószínű, hogy valami miatt nem volt olyan fontos a számomra, hogy megszülessenek, vagy valami miatt ez volt a fontosabb, vagy valami a, ezek a muszok rám nőttek, és ezek tűntek a fontosabbnak. Ö, én nagy megkönnyebbülést éreztem, amikor a, a meséknek vége szakadt, illetve én véget vetettem nekik. De, de ugyanúgy egy csomó dolog ott van félbeszerve a gépbe, mint korábban volt, és három év múlva ugyanúgy egy csomó dolog félbeszerve, hogy van lesz a gépbe. Annak ellenére, hogy mondjuk nem, nem írom a magyar meséket. Arról meg, hogy, a, hogy a, ez a tér, ez a, ez a médiatér, ez, ez valóban elsősorban arra kíváncsi, hogy az ember mit gondol arról, ami körülvesz, és akkor már rögtön ebbe a Ebből a, a levő egy országban rögtön a politikánál vagyunk. Hát erről meg nem tehetek, illetve annyiban tehetek, hogy, hogy nem mondtam azt, hogy én erről nem beszélek, de nem mondhatom, hogy erről nem beszélek, mert ahhoz képest túl sokan mondják. Arra gondoltam, ős arra, hogy te, mint író, hanem arra, hogy a közönség csak most ebbe a fókuszba helyezett téged. Hát ezzel, hogy a közönség milyen fókuszba helyez, kit, mikor, érted, azzal egy ponton túl olyan nagyon nem lehet nem lehet törődni, hogy most mi, mi, a, mi a fókusz, hogy ennek mi az előnye, mi a átránya, most mennyi közönséget vesztettem, mennyi közönséget nyertem azon a Mindenki réteg közönségem belül, aki úgy mondjam, az én közönségem. Ez, ezt én, én nem, nem, nem, nem olyan fontos azt hiszem. Nem a közönség nem a fontos, Értem, hanem hogy, hogy most hol több is, és hol kevesebb. Nem hiszem, hogy ez most átfokú, Mitől fókuszálódnék én át? Hogyha... Jó, mindig és hát, te... nagyon erősen a véleményed ott volt minden művetben. De mégis azt gondolom, hogy ez erősebben tolt a közélet irányába, Persze, mint a korábbiak. Hát a eltelt... Tehere az írónak, amikor a közéletet magára kell húznia. Vagy... Ha akkor a teher lenne, akkor, akkor azért bőven van szabadsága, hogy ezt, ezt ne engedje meg magának, hogy kevésbé engedje meg. Mielőtt a magyar mesék voltak, illetve mielőtt a az Orbán korszaknak ez a borzalmas négy éve volt, előtte is foglalkozott az ember közélettel. Nem volt a dolog ennyire, ennyire büdős, rohadt, szörnyűséges. Nem volt annyira penetráns, elég penetráns volt természetesen akkor is. Tehát most ezzel nem le, erről nem lehet nem beszélni, hogyha kérdezik az embert. És mint, hogy írtam a meséket, azt lehet azt mondani, hogy kérdezés nélkül is elkezdtem beszélni. Erről. De hát én előtte is rengeteg interjúban beszéltem közé közéletről. Persze, csak most, hogyha közéletről kérdeznek, akkor megvan az, hogy kiket és ebbe te az egyik főszereplő lettél. Hát igen, minden előnyével és hátrányával. Én, na, én nem szívesen beszélek már politikáról, de olykor tényleg az gondolom, hogy muszáj. Mi a hátrány? 156 szor mondod el ugyanazt Totál fölöslegesen ez a És mi az előny? 156-szor mondod, hát, el, 156 mondod el. 156-szor mondod ugyanazt is, és ugyanazt történik. Egy kézzenen után visszajövünk, a zenéről majd utána beszélgetünk. Franz Schubert, Winterreise, dalciklusával a gutenacht hallották Robert hol Hall előadásában. A vendégünk Parti Nagy Lajos, és nem te vagy az első, aki a téliutazás hozott, hiszen hogy a velső közlésben a zenéket mindig a meghívott vendég válogatja, ma egész este ezt a zenét fogjuk hallgatni. Számos kapcsolódási pontot gondoltam ki, hogy nagyon sokan foglalkoztak, foglalkoznak a téliutazásról, így a közelmúltból Szűcs Miklós festőművész, aki megcsinálta ezt a sorozatot, Szabó annak, aki Szűcs Miklósnak dedikált három verset ennek aprópóján, és a napokban olvastam, hogy mondru kornél majd egy tavaszi fesztiválos téliutazás előadásban egy videó installációt fog készíteni. Mitől? izgalmas, fontos. A világ egyik legtragikusabb dalciklusa. Vagy neked miért fontos? Hát nyilván ugyanazért, amiért másoknak, hogy van, van egy, egy nagyon-nagyon kétségbeesett, morbid romantikája, egy tulajdott romantikája. Tehát amiatt fontos, hogy egy, egy nem igazán ö, nagyszerű, vagy nem igazán különösebben izgalmas szövegeket a halála előtt álló Schubert miként transformál, vagy csinál meg egy ilyen egészen, egészen etulvilági szinten. Ez egyébként nem csoda, hogy ennyien foglalkoznunk fel hiszen ugyanúgy hozzátartozik az a emberi kultúrának az arany alapjához, mint a, nem tudom, mint a Don Giovanni, vagy a Máté Passió, vagy a, a zeneütő hangszerekre, és Cselesztánra. Szóval én semmi különös. Én szeretem, nagyon-nagyon régóta szeretem a zenét, és vannak időszakok, amikor nagyon sok Schubertet hallgatok, már abból a kevés időből, amikor én zenét tudok hallgatni, mert sajnos én szemben, ellenben például is Miklós barátommal, aki munka közben tud zenét hallgatni, munka közben nem tud zenét hallgatni. Ezért aztán ez kevés, de vannak ilyen hullámok, és mostanában megint kicsit sok vinterrejzét hallgattam, őszintén szóval nem ezt, hanem a, a Dietrich Fisher Discount, ami, hát, ami egyszerűen zseniális, sok más zseniális felvétel mellett, és a, ezen az őszön, de már igazából tavaly óta, hogy pontosan érzem, hogy ez hogy kapcsolódik, vagy kapcsolódhatik össze ezzel az én őszológiai gyakorlatok ciklusommal, ami hát nagyjából egész évből az utolsó verseskönyv lesz, amit én meg fogok csinálni, de hát ezt még meg fogom csinálni, lehet, hogy 20 vagy 30 évig készül, de akkor is megcsinálom, sőt jó lenne 30 évig készülne és megcsinálnám, nem? Utolsó? Hát figyelj, hogyha 95 éves koromra jönnék meg, akkor nyilván az utolsó. Így értem. Nem, ez, ez, ez, ez nem is verses könyv, hanem ez egy ilyen, nem mondom, nem is mondom, hogy verses, ez egy könyv darabokból, versdarabokból, darabokból, amit egy Dumfendre nevű különös, különös figura, beszél el, vagy mond el, vagy, vagy versel el. Kicsit hasonlít a figurája egyébként, rá kellett jönnöm a, a winter vándorához. Tehát van benne valami valóságos, és van benne valami teljesen irreális és irracionális, és a szélsőséges érzelmeibe. Hát ez a speciális ős, ugye, mert ez is, mint minden a nyelv felől érdekel, neki az a legfőbb különlegessége, hogy hogy kívülről tudja a magyar és a világköltészetet, csak nem egészen jól. És ebből ezekből a csúsztatásokból, a tévesztésekből, de nevezzük őket parafrázisnak, ezekből nagyon izgalmas feszültségek támadnak. Tehát igazából ugyanakkor ez a korpusz, ez a, ez a, a körül, a törzs, kö, törzsanyag körül is, is indázik amit a magyar költészetről, vagy a világköltészetről így úgy nagyjából évben magunkból őrzünk. Tehát nagyon sok réti, nagyon sok ez az egész. <kül> és hát a, nagyon úgy érzem most, főleg az utóbbi időben, hogy ezek a, hogy, hogy ebben nagyon be fognak szüremkedni, és már beszüremkedtek a, a a Wilhelm Müllernek a versei, illetve ezek a, a parafrázisok. Azt mondja, érdekes, mert hogy ugye a Müller szövegek nem annyira erősek, és te, aki annyit fordítasz, vagy átfordítasz, fordítottál belőle, vagy... Hát itt-ott uh... csak úgy, inkább magamnak, de nem, nem, nem, nem is kell, azt hiszem, hogy ezeket nem is Biztos, hogy le kell fordítani egyébként. Vannak jó fordítások, a Lányi Viktor lefordított egy csomó, csomót közülük, és mások is fordítottak bele. De nem, nem, itt nem ez a lényeg, itt, itt, itt ezek körül a szövegek körül menni. A Szűcs Miklós, hát egyébként sokszor terveztük, hogy csinálunk így egy közös könyvet, hogy megint körbejárjuk ezt a dolgot. Tehát a Sücs, ugye nem annyira a Schubert felől, mint a Cserlész felől. felől. Hát igen, a zébart felől, a Cserlész felől járja vég ezt a, ezt a világot, és terveztük, hogy csinálunk egy ilyen könyvet a Miklóssal, ahol ezt, ezt ezeket, tehát eze, ilyenfajta parafrázisokat csinálunk. Én azért gondoltam, hogy, hogy megcsinálni azt a szöveget, ami énekelhető, hogy legyen egy ilyen is. De alapvetően az elrajzolások érdekelnek ebből a, ebből a, ebből a téli kiindulópontból. Hát lehet, hogy ez azért még nem. Hogy esette, nem, biztos, és hogy akkor nem. következzen egy következő részlet, vagy egy következő dal a ciklusból. Daß die Herde klettert, da wacht mein Herz wach. Nun sitz ich hier allein. Akkor még egyszer, mert most kaptam hangot. Tehát Franz Subertől a Winter a Frühling dalt hallották Robert hol Hall előadásában. Vendégünk Parti Nagy-Lajos versekről beszéltünk, és én hoztam tőled egy kicsi idézetet a szívlapát című versetből. Hazám, kiírtam már magam, és ha olykor dinnyehényomán, nyomán verseslova megúsztatom, novel kéne inkább s román, és ha épp novel félig román, vagytán egészen az, lérem szájában édesül az étel két között, az már igaz, mire megy gyémántengelyével, ki nem nyugodhat egy lován, neked kellett volna különben olvasni. Tehát, hogy elindultál a versekkel, ez nagyon szépen mutatja azt, hogy hogy jöttek sorban a kis prózák és a regény, és arról beszéltünk, hogy visszatérés a vershez, sőt, amiközben hallgattuk az élet, azt mondta, hogy a költészethez meg kell öregedni, hogy szabadon tudjon benne az ember működni. Akkor beszélgessünk hát, erről a szabadságról, meg hogy... A, nem, a, hogyan... én, én inkább, inkább azt gondolom, hogy a költészet olvasásához kell megöregedni, a költészet írásához, ahhoz, ahhoz, ahhoz talán nem, vagy nem föltétlenül. Nem, ez, ez nem. nem. A, a, ugye hagyományosan azt mondják, hogy a költők azok fiatalabban, fiatalabban érnek, amiben van is valami, mert talán a kell a leg a legeminensebb bátorság, és fiatalon azért az ember bátra bátrabb és tudatlanabb, és ez együtt nagyon jó ö, olykor. Aztán később gyanakvó lesz, nagyon gyanakvó, el is hagyja olykor a, a, a költészetet. Én, én nagy bajnak találom, hogyha valaki soha életében nem hagyja el a költészetet. Tehát őszintén szóval én én bajnak gondolom, ha valaki nem csinál semmi más életébe, csak verset ír, vagyis nem tartom nagyon jónak. Nagyon fontosak ezek a kalandozások. És nyilván magamból indulok ki, aki kicsit túl is kalandozom magam ezekkel a mindenfélékkel. De ez, ebben az emberben van egy ilyesfajta kalandvágy. Hát azért nálad a líra az nagyon erősen ott maradt. Tehát miközben arról beszélünk, a lira, igen, hogy mennyi műfaj, minden műfajban a líra nálad nagyon-nagyon nagyon erős. Hát ilyen módon szerintem nem... Nem váltott csak nem, nem, vált, nem, hogy mondjam, a mű, szóval műnemet lehet váltani, de, de kondíciók, tehetség kondíció. jelleget, hangot karaktert, azt hmm. az nem, és nem is baj, azt ne váltson az ember, vagy hát nincs neki kettő, vagy nincs neki ki több. Hát a, a, a próteusz vörösnek se volt több egy volt és azt seniálisan használtam ittottam ott mindenhol, szóval én, én alapvetően alapvetően valóban költő vagyok és annak is érzem magam, de nagyon fontosak ezek a ezek a a, a a más csinálások és minél inkább nem írsz verset, annál fontosabbnak látod a költészetet vagy a vagy a, vagy a versírás. De hát én, én amióta az eszemben én nem volt, hogy ne írtam volna a verset. Legfeljebb nem publikáltam szakmányba, illetve nem arról szólt az életem, hogy, hogy kész verseket összerakni, és versesköteteket csinálni belőlük. Eze, de belül ezek mindig működtek. Tehát, és aztán utólag évek múlva, 10-15 év múlva azokból a skicekből, azokból valami összetapadt, vagy nem. Érik valami amikor költőként definiálod magad inkább, mint íróként ez a nyelv, ez a te attitűdöt, tehát a, a, hát a, nyilván alapvetően a nyelv, de azt hogy erre vagyok szocializálva valamiféle sűrítésre. Tehát arra, hogy, arra, hogy hogy, hogy zsebkendőnyi területen most már az ember nem mert sporthasonlát tud mondani, mióta, mióta mióta van, de mondjuk akkor az Eszterházi felől közelítve, hogy, hogy, hogy a, arra szocializálod az ember, hogy zsebkendőnyi területen cselez, mindig kevés helye van, és kis formákban gondolkodik. Én nagy, igazán nagy formában én nem is nagyon tudok gondolkodni. Tehát amikor valamit így, így egy, egy nagy testben hosszú lére kéne ereszteni, akkor én nagyon rosszul érzem magam benne. Tehát nekem ez a, ez a fajta sűrítés, ami úgy ami, tetszik a, a, a, a lé, lételemem. Ezek a kisi területek, ami egészen ellentétes minőségeket, fönséges és alantas, nem, nem tragikus, komikust meg lehet mutatni, ugye is ebből összeáll egy ilyen groteszk grotesz, kevers, vagy, vagy, vagy hang. Tehát nekem a saját mienségemnek a, a kiéléséhez ez a kötészet bőséges bőven elég lett volna, vagy elég lenne három, vagy négy életre is, de ugyanakkor ez egy mesterség. És nagyon-nagyon izgatott, hogy hogy hogy csinálják azok, akik prózát írnak, hogy csinálják, akik regényt írnak, milyen regényt írni. De azért a regény is nálad a sűrítés. Hogyne? Hogyne? Hát ki is derült, Tehát, hogy, hogy a ezekről a műszajokról, vál... hát, a... a... hogy, hogy, hogy, hogy én lényegében bizonyos fokig nagyon hasonlót csinálok ebben is, és ez így, rend, így rend, rend, rendben van. Hoztál magaddal. Nem versek, hát, majd megbeszéljük, hogy mik ezek. Vessek ezek, versek? nem, ezek versek. Ez, a, ez, a, ez az őszológiai gyakorlatok című ciklus, ami már a, aminek jó része benne volt a, az én graffitness című könyvemben. Hát ezek, ezek tizen... 90-es éve? Nem, ez 2000-es. 2000 2000 szóval ez, ez már jó régi, jó régiek, de hát ezek, ezeknek az öme új, vagy vagy át van írva, vagy újra van írva, mert ez egy olyan típusú szöveg, ahol, ahol egymásba folynak a, a, a darabok, átiródnak, ráíródnak egymásra, tehát ennek lesz egy végállapot, amik azt mondom, hogy na most van kész. És akkor se lesz természetesen kész. Ugye ezek a Dunfenre versei, és ennek a téli részeknek egyre inkább az a címe, hogy Korter Ráize. Ápolként érkezem meg, ápolként távozok. Behiol esik kezemnek, ha haribót hozok büfékör útamon, útján a végtelennek, hol havasak a fenyvek. Mióta rája leltem, édes gummi a lelkem, búvamról elterel. Ha elhágy hold ödönné, te adjál nékem enyhet kivert kutyám, jel el. Még itt az ősze kórházkerti zerge, minden nap egy-egy lombszedő lapát, de már a lépvető tél elközelge. Orromban érzem gyantás illatát, még oda kenve száján csöpnyi rúzsa, szemöldökén még ott a barna lolli, de egy sikolyal színcsupaszra húzza. Ójaj, meg kell halni, meg kell halni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 Lázmérővel. Az életerő kifagy, Ott, hol az ékkel bejeledő halom oldala kékel, Tűnődve egy elfeketül düledékkel, Csak a siket estveli csend gyütyürékkel. A mindenség, akár a spondja eltéved csöpjét, vonz haza, a téli ég nagy demizsonja kólával töltve éjszaka, Lelkem a szénsav teli zsongja. Ó, barna méhek évszaka, Bürök mint mind ha ma, a benső megszaka, Csak kerti út, hol testem tolat át, Beszippant, mint egy alagút, Kidőzsölt, puffat vonatát, Büfébe járó ruffpalonyát, kiből, ha ezt a jót kivonják. Csak szar marad és pizsama. Én kisropi mágiám, zsír égető fényem, bélbojh éjszakámban, világítsál nekem, nehéz bolyongtomban, ahol már romban, mert nem fog kinyitni szívem gurigája két ünnep közöttse. nevez Neve Zérus Mária Södittőm is fogytán. Amelyen csüngök,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 Right. <laughs> Együnk itt közben beszélgettünk ö, ezekről a szövegekről, amelyek az őszológiai gyakorlatok, a, a grafitneszen belül jelentek meg. azt talán érdekes lehet, hogy egy ápolt, akinek a fejében ezek a sorok kavarognak, össze-össze kapaszkodnak. És éppen azt mondtam neked a zene alatt, hogy a műfajt sokan gyakorolják, de hogy ö, ez a különleges számomra, hogy fáj, miközben lehetne paródiaként olvasni, de nem. Te azt mondtad, hogy tétje van, én azt mondtam, hogy fájnak ezek a szövegek benne a világirodalom, a magyar irodalom megidézett alakjaival. Hát, Mitől fáj? Ez? Hát, hát ettől fáj, hogy benne van a hagyománynak egy nagy része. Ugye attól fáj, hogy benne van ez a elnyűhetetlen európai toposz az az őszé, amit ugye az egész nyugat az egyik legfontosabb toposzaként használt. Attól fáj, hogy ugye arról, hogy meghalok, hogy adit idézem. Attól fáj, hogy a tragikomikusnak akkor van értelme, hogyha mindig inkább tragikus, mint, mint, mint, mint komikus. És hát a fájás, ugye a fájásban mindig van egy csomó édesség. Mikor mennyi? Tehát a tétek azok... Hogy, hogy, hogy mondjam, szóval, ha, tehát ha nem tud az ember súlyt adni ezeknek a, a hát, hogy úgy mondjam, fölülírt, vagy fölülfényezett, vagy, vagy eléggé megcsinált szövegeknek, akkor ezek elmennek, a, elmennek a, a, a semmibe. Tehát ettől más, ezt mondjuk idősebben én szem fiatalon nagyon sokan, írnak, vagy szeretnek írni, hogy beidéznek ismert sorokat, azokat egy kicsit fertítik, azokat egy kicsit a saját magukra öltik, de ennek egészen más. Tehát itt már talán ez nem arról szól, hogy a megidézett költők. Semmiképpen nem a megidézett költőről szól, hanem, a, hanem az emlékezetnek az esendőségéről szól. Ugye ez az én hősöm, ez a DumFendre, ez arról, a, a, a, ugye, úgy mondtam, ő tudja ezt a korpuszt, ami nagyjából mindannyiunknak a fejébe van, sokkal többet is az én fikcióm szerint, csak hát ezeket nem pontosan idézi. És ebből nagyon-nagyon izgalmas konstellációk születnek, származnak, ezt nevezhetjük parafrázisnak is. Nem gondolom, hogy ez a, a, az életkorral különösebben összefüggene az, hogy a az, hogy a, az irodalom, vagy a mű, művészet e, korábbi objekteket, vagy, vagy vendégszöveket használ, ez szerintem nagyjából egyidős a, a, a művészet. nem is erre gondoltam. De hogy a, ennek, a, ennek van ugye egyfajta lazassága, vagy bátorsága, nem tudom, lehet, hogy így van. Engem ez mindig is, mindig is izgatott, és meg kell mondjam, hogy sokkal-sokkal egyszerűbb dolog ezt költészetben művelni, mint például a prózában. Prózában ez pokolian, rettenetesen nehéz, és hát főleg olyan módon és olyan szinten működtetni nagy szövegtömböket, mint az Eszterházi. a beidézés művészetével vagy a vendégszöveggel. Lírában én azt gondolom, hogy ez egyszerűbb, és van egy nagyon-nagyon kauzális magyarázat, ez a Fendre. ez így tudja ezeket a sorokat így csúsztatja egymásba Berzsenyit, és Katona Józsefet, és saját magát, és aztán megint Berzsenyit, és már a jó Isten tudja, hogy, hogy a végén kírta azt, ami írodott, de hát azt gondolom, hogy a Fontos, hogy, hogy a végén, ami megíródik az, az, az működjön, hát hiszen ugye, hogy, a, hogy az egyik kedvenc idézetemet mondjam, ez a, szóval a Máti Evangéliumban van, hogy tagjai vagyunk egymásnak. Tehát, hogy hogy voltak hogy, éppen minden hierarja nélkül ezek a szövegek, ezek az írók, ezek a korok, ezek, ezek egymásra épülnek. Ennyit jelent a hagyomány, nem valamiféle zsinórmentés, melveregetést, hanem ezt. És a, azt, jelenti, azt, jelenti a hagyom, azt jelenti a hagyomány, hogy, hogy a legpofátlanabbul hozzá lehet nyúlni. Az nem hagyomány, ami amihez nem lehet hozzá nyúlni, az, az, az szobor. Egy darabig villog, meg megvilágítják, a ledöntik. döntik. Az a hagyomány, amelyen naponta lehet dolgozni. Ez most sokkal érzékenyebb, hogy a hagyomány kérdése. A, mit hagyományozunk, mit építünk, mit töntünk. Már a moston, most a mai a, időket értett? Nem a... föltétlenül, én azt hiszem, hogy ez, ez, ez nem köthető, vagy köthető, de minek ö, konkrét helyzeteket. Igen, amikor nagyon-nagyon amikor sokat beszélnek hagyományról, Am amikor, amikor, hogy ez valóban... Van nemzeti igen, tehát, szóval, szóval amikor, amikor kicsit kevesebbet is. kéne róla tépni a szájat, és mondjuk inkább á, új, olyan módon kéne ápolni, hogy meg kéne tudni őrizni. De ugye ez egy nagyon kicsi kultúra ahhoz, hogy már rég ne legyen fönt a leten az egész magyar nyelvű kultúra az utolsó szögig a tegnapi magyar hírlaptól az ómagyar Mária síralomig. Minden. Ennek az ára, ez igazán elhanyagolható egy, egy, egy, egy jobb, komolyabb zászlót vagy stadion képest. Ez lenne a nemzeti hagyománynak az ápolása. A többi az, az, az propaganda is politika, de nem ez a lényeg most. Tényleg ebben a hagyományban létezünk, és ez egy, ez egy folyamatos eleven bennem mozgás. Hatalmas területei maradnak, amelyek, amelyek évekig nem nyúl valaki, vagy évtizedekig nem nyúl senki. De attól ezek még léteznek, és megvannak, és bármikor rájuk vetőlet a fény. Pont ez a szép, hogy a kiskánonok azok úgy, úgy viselkednek, mint az örök a ott állnának a szemédon tetején a nagykánonok, azok mindig száz, száz 150 év távlatába alakulnak, és bizony változnak. Akkor most jöjjön ismét egy kis Schubert что csak egy nagyon pici időnk maradt Parti Nagy Lajosról, és azt gondoltam, hogy egy picit beszélgessünk a színházról, hiszen a közelmúltban azért néhány darabodat, az kloridot, a bivaj a bandilányokat bemutatták, illetve most búcsúzik egy darabot ebben a hónapban az Ibussára, ami iszonyú sokat ment hét évet, és te mondtad, hogy túl van a századikon? Hát ez az előadás. Ez Milyen most egy ilyen előadás men... Ő, hát nekem kevésbé fájdalmas, mint a színésznőnek a kiánca. Ő, ő, ő ez alatt az idő alatt bírókriszteszt annyira magára vett ezt, ezt az egészet, hogy, hogy ez már az ő húsa és az ő bőre sokkal inkább, mint az enyém, és ez mindegyik, mindegyik Sárbogár Diolánnal, Ibusár főszereplővel ö, lényegében így van. Hát hiszen ugye én, én a szöveget megírtam, a Ibusát játszanak most is a magyar nyelvterületen, legalább hármat vagy négyet egyébként. Tehát ibusárok továbbra is jönnek és mennek, hogy így mondjam. De, de hát én ezt nem szerettem, ezt az előadást. Nagyon jó előadásnak gondoltam is. És gondolom, de hát azért hét év az, az hét éve. Ennél tovább előadások nem nagyon szoktak menni. Én mondom, ez mindig a színésznek nehezebb. Az minden darab temetés mindig a színésznek a legnehezebb. Mert ott valami, valami jólatotlanul elvész belőle, az nem marad, még hogyha felvétel lesz, akkor sem marad meg. Ott valami valaminek tényleg vége szakad. Az neked fontos, vagy te azt hangban hallod, hogy kiket? Tehát ahogy a Sárpogárdi Jolánod összekapcsolódott, ne nehéz nekem neveket fölidézni a Csákányi Eszterrel, vagy ahogy az Ibussárod Bíró Krisztával, tehát hogy az fontos, hogy ki Csinál belőle testet, húsvért. Hát persze, hogy fontos. Vagy te előre kitalálod -e esetleg, hát hogy néz, igen, ez, a csákányi legyen. Néz. A... Van olyan, amikor, amikor megkérnek egy munkára, és tudod, hogy ki az, aki el fogja mondani, mm -hmm. el fogja játszani. Ott, ott, ott jó, hogyha hallod a hangján. De az esetek többségében nem jó, hogyha színész hangon hallod, mert akkor elkezded a szerint beszéltetni az a szereplődett. Tehát jobb, hogyha nem hallott senkinek a hangját, csak azon a bizonyos homályos belső hangon. Én azt gondolom, hogy ez a, ez a jobb. Tehát de ez már csak vagyok... én hallom úgy, hogy a csákány annyira... Igen, hát utólag, utólag már van. én is úgy hallom. Hát utólag már nekem eszembe se jutott. Hát amikor én az ibusért írtam, mikor is, 90-ben, vagy 91-ben, 90. akkor a Bíró Krisztó főiskolás volt. Tehát, tehát egészen más hangon, én nem, nem senkinek a hangját nem hallottam, és akkor rengeteg, rengeteg volt. Utólag már szinte mindegyiknek hallom a, a hangján, de előre ez nem jó, nem jó elképzelni. Mondom, az Ibusár speciális dolog. Annyira egy színésznőhez kapcsolódik, hogy ott, ott nagyon a színésznők határozzák meg, hogy, hogy, hogy milyen. És engem pont ez érdeke, hogy ők maguk mit akarnak vele csinálni és belőle. Hát én már nem tudom, hogy mi a darab, én azt tudom, hogy mi a játszása meg, hogy melyik színésznő, Mifelé akarta elvinni? Itt neked el kell ereszteni valamit, hiszen te írtál egy szöveget, aminek van egy hosszát kötődő valamilyen szála, és akkor egyszer az csak eleresztődik, amikor valaki máshogy veszi föl ezt a szöveget magára. De ez, ez általában is, meg speciális, az ibussára is úgy van, hogy, hogy én befejeztem egy írásművet, onnantól fogva ez nyilvános, és, és bárki magára vehet és csinálhat belőle, amit akar, jót is, rosszat is, nekem nagyon nagy többségében ezzel mindig szerencsém volt. De hát ez, ez egy ilyen dolog, ugye a színházban a szöveg, miután az ember megírta, ugyanúgy csak a része az előadásnak, hogy a színész teste, vagy a zene, vagy a, a díszlet, vagy a, vagy a jelmez, vagy a fény. Az neked egy különlegesen izgalmas terep lehet, különben a színház, miatt egy nyelvi ö, közegethez nagyon közel áll. Hát nem tudom, ugye, hogy emiatt én, én, én most már nem tudom, hogy milyen lenne, hogyha semmi közöm nem lenne színházhoz. Ah. Nyilván meg tudnék lenni nélküle. Én nem vagyok drámaíró, nekem nem, hogy mondjam, tehát a... a, a nem, nem a színháztól függ, hogy az én legbelső, nem tudom én, micsodáim nyilvánosságra kerülnek, vagy nem, itt tudnám mondani. Tehát én nem konfliktusokba gondolkodom, nem jelenetekben, helyzetekbe yes, gondolkodom, ergo nem vagyok drámaíró, van aki az, én, én nem vagyok. Az nekem, nekem a színház nagyon fontos, nagyon fontos látni, meg megérezni, hogy hogy mennyi, mennyi dikciót bír el egy akció például a, a, a színházban. Engem, ha valami, akkor inkább ez benne, arról nem is beszélve, hogy, hogy hát bizonyos fokig azért, hogy mondjam, ez az én műfordításom. Nem ezt ebből kérdezni, élek, hogy tehát. a műfordítás, Nem, hogy szóval. ez, ez az a tevékenység, ami, ami, amiből az ember így úgy, így, úgy él ezek az átiratokkal, amiket én nagyon élvezek, hát persze, hogy a nyelv körül forog minden itt is. Hát erre nem lesz már időnk, hogy ezek tényleg műfordítások, átfordítások, átiratok? Nem, ezek, ezek átiratok. Az öme átirat, az, műford, az nem lett műfordítás, ahol, hogyha elegem volt, akkor kihagyok belőle is sort, vagy épp úgy gondolom, akkor hozzáírok hatott. Tehát ezért nem szabad fordítás, ez a Molière tartó, mint mm, most az örnek adzanak, hanem mm -hmm. átirat. És a többi is mind átirat. Ez nem értékkülönbség, ez műfaj, szerintem. Végszó. Azt hiszem, ma esti vendégünk Parti Nagy Lajos volt, jövő héten Vári György várja nöket, a hangmester Józsa Péter és a szerkesztő Pályi Márk nevében is további szép estét kívánok. Martonévát hallották. Szó elvész. De a hang megmarad. Minden műsor elérhető a honlapon www.clubradio.hu